بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ولله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين قال الله سبحانه وتعالى ف ه ل عسيتم إ ن توليتم أ ن تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا أ ر ح ا م ك م اولئك الذين لعنهم الله ف أ ص م ه م و أ ع م ى أ ب ص ا ر ه 私の言葉を言う ...limpahan rahmat dan kurniannya. Allah subhanahu wa ta'ala masih...、Uh, ...mengekalkan... ...kepada kita iman. Dan masih memberi taufik kepada kita... ...untuk melakukan... ...amalan salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...kul bifadlillahi wabirahmatihi... ...fabizalika fal yafrahu. Katakanlah oleh mu wahai Muhammad... Hendalah mereka bergembira, hendalah mereka bergembira dengan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat yang paling agung yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah kewujudan dan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membawa agama Baginda sendiri adalah rahmat Baginda sendiri adalah rahmat Seorang Nabi rahmat Yang membawa rahmat Wa ma'arussalnaka Illa rahmatan lil'alamin Baginda adalah Baginda sendiri adalah seorang Nabi petunjuk dan dia membawa agama agama petunjuk jadi dengan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala ini kita hendaklah gembira kita hendak rasa suka dan rasa bahagia dengan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala ini mematuhi menjunjung perintah Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bergembira bergembira dengan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim perkara itu merupakan satu kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala satu orang boleh buat baik Tetua orang boleh beriman, boleh semayang, boleh puasa, semuanya adalah kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu Wataala, bukan kerana kehebatan kelebihan yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehinggakan Nabi saw sendiri berkata atau bersabda, setiap orang pun tidak akan dapat memasuki surga dengan amalannya. Nabi saw. Nabi saw bertanya tidak juga engkau? Wahai Rasulullah, Nabi saw menjawab ya tidak juga aku, tetapi Allah subhanahu wa taala telah liputi diriku dengan rahmat. Satu perkara yang perlu kita faham, kelebihan kebaikan yang ada pada diri kita yang mampu kita lakukan, semuanya adalah semata-mata taufik daripada. Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap masa dan setiap keadaan Sepertimana kita disuruh Supaya tidak bergantung dengan asbab Kita disuruh supaya tidak bergantung Tidak beri'intimat dengan asbab Duniawi Maka begitu juga kita di, Disuruh dan disarankan Diajar oleh Nabi saw supaya tidak bergantung dengan amalan yang kita lakukan, tidak bergantung dengan kebaikan yang kita telah lakukan, tidak bergantung dengan infak, sedekah, jihad, keluar di jalan Allah subhanahuwataala yang kita telah lakukan. Seperti mana Asbab-asbab duniawi adalah makhluk. Perbuatan-perbuatan duniawi adalah makhluk. Maka amalan-amalan kita... ...juga adalah makhluk. Sepertimana... ...asbab-asbab duniawi adalah makhluk. Perbuatan-perbuatan yang duniawi adalah makhluk. Maka amalan-amalan kita juga adalah... ...adalah makhluk. Pemusatkan-perbuatan... Pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahuwataala. Jika apa ulama kata kita jangan sehata, hata bergantung dengan amalan kita kerana ada beberapa sebab yang, ah, yang menjadi、uh, bahaya kepada mereka yang bergantung kepada amalan dia. Apabila satu orang itu bergantung kepada amalan yang dia telah lakukan, dia yakin kalau dia banyak, ha, dia banyak melakukan ketaatan, melakukan maasiat dan melakukan、uh, kesolehan amal soleh, maka dia layak mendapat pahala, dia layak mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, dia layak. Maka orang yang macam ni akan sampai satu keadaan menganggap dia telah berbudi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap dia telah berbudi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap bahawa sejauhnya amalan dia yang akan menyebabkan dia boleh memasuki syurga. Amalan dia yang boleh menjawabkan dia memasuki syurga sehingga dia lupa bawa Nabi saw sendiri satu orang Rasul makhluk yang paling mulia tidak akan dapat memasuki syurga dengan segala usaha yang Nabi saw telah berikan Nabi saw hanya memasuki syurga dengan rahmat Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang itu tidak bergantung kepada amalan dia, segala amalan yang dia lakukan dia akan anggap kecil, dia akan anggap kecil, dan dia masih tidak menganggap dia telah melakukan sesuatu sebagai tanda perhambaan dia. Dia belum melakukan sesuatu, masih merasakan kekurangan dalam setiap amalan dia. Dan satu perkara yang kita tidak sedar kita boleh semayang dengan rahmat Allah. Kita boleh semaian dengan rahmat Allah, kita boleh keluar jalan Allah dengan rahmat Allah, kita boleh berbicara benar juga dengan rahmat Allah Subhanahuwataala. Kita mendapat pahala juga atas rahmat Allah Subhanahuwataala. Jadi semuanya datang daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau kita sedar dan kita faham bahwasannya amalan kita ini Ha, amalan yang kita lakukan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahuwataala tanpa kita menyebabkan amalan itu kepada diri kita. Maka yang pertama kita masih memandang kecil apa sahaja kebaikan yang kita telah lakukan, walaupun pada zahirnya besar, walaupun pada zahirnya dia merupakan satu jihat yang besar, tetapi amalan itu masih kecil di sisi kita dan pada waktu itu penghambaan Rasa penghambaan akan ada dalam diri kita.、Ha? Rasa penghambaan ada dalam diri kita. Kedua, apabila satu orang itu dia menghasilkan dengan amalan dia, dia boleh baik dengan sebab dia, dia boleh melakukan amalan soleh dengan sebab dia adalah dia, maka akan datang satu keadaan yaitu merasa rendah kepada mereka yang tidak melakukan kebaikan. merasa rendah kepada mereka yang tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Apabila dia menganggap bahawa sebenarnya kebaikan itu datang daripada dzatnya, bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia lihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, insan-insan yang lain, yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan datang satu perasaan mengendahkan orang lain, mengendahkan. ...pelaku-pelaku dosa... ...yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. Merendahkan pelaku-pelaku dosa... ...yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Jadi apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka? Kita seharusnya menghormati semua orang Islam. Dan memberi kadar. Memberi pengiktirafat kepada mereka. Kita menghormati dan menghargai... Menghargai mereka seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menghargai mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menghargai satu orang yang beriman walaupun hanya mengucap La ilaha illallah dengan surga yang besarnya sepuluh kali ganda dunia. Allah menghargai orang-orang yang macam ni. Tuhan pencipta alam. Yang sepatutnya tidak ada satu lahulah atau pun tidak ada satu detik masa, saat pun dia patut diingkari. Tetapi Tuhan yang Maha Berkasih Pencipta seluruh alam ini orang yang begitu sekali jauh daripada Allah Subhanahuwataala di akhirat nanti, walaupun terpaksa memasuki api neraka, dia akan diberi penghargaan oleh Allah Subhanahuwataala dengan iman yang ada dalam diri dia surga yang besarnya sepuluh kali ganda dunia. Jadi apabila satu orang itu dia yakin bahawa sebenarnya dia dapat buat amal salat dengan sebab dia. Dia orang membesar dalam keluarga yang baik. Ataupun kerana dia telah keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia dapat jadi baik. Dan salahulah. Pergantungannya kerana amalan dia. Dia kerana dia. Maka penyakit ini akan datang dalam diri dia. Memandang rendah kepada orang yang melakukan kesalahan. Satu perkara yang perlu kita faham. Sepertimana Allah subhanahu wa ta'ala boleh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang tersebut buat salah. Maka kesalahan yang sama boleh berlaku pada diri kita. Bila kita melihat orang melakukan kesalahan, kita kena faham dan kita kena ingat. Sepertimana kesalahan itu telah ditakdirkan berlaku kepada si pendosa tersebut. Maka kesalahan yang sama akan berlaku kepada diri kita. Sebab apa? Sebab kita juga adalah manusia. Mereka yang Allah subhanahu wa taala telah takdirkan tidak akan melakukan kesalahan hanya para malaikat sahaja. Hanya para malaikat sahaja firman Allah subhanahu wa taala. Qu amfu sukumu ahli kum nara wa qudha al nas <Sess> wal hijarah alayha malaikatun ghilazun shiddatun. Tidak yagusun Allah, ma amaram, yifalunamayu. Allah sifatkan malaikat tidak pernah, tidak akan memaksyati Allah dengan segala juga perintahnya. Sebelum kita ingin mengencahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan, perlu kita faham perkara ini. Kita adalah makhluk manusia yang masih terdedah dengan segala kesalahan. Mungkin bukan pada hari ini, tapi akan datang. Mungkin bukan esok, tetapi selepas setahun. Tapi pasti kesalahan kita mengendahkan orang lain itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala. Antara sebab satu orang terjerumus dengan di dalam sesuatu dosa, ialah dosa. Di ulama kata dosa ini ialah postmen kepada dosa. -az Zambu baridu zambi, dosa adalah postmen kepada dosa. Mane bila satu orang itu dia buat dosa, maka dosa itu akan bawa satu dosa yang lain. Dosa itu dia akan bawa dosa yang lain kepada diri orang tersebut. Dan antara perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut, kalau satu orang itu mendedahkan keaiban satu orang, dia mendedahkan keaiban satu orang dengan dengan niat penghinaan, dengan niat penghinaan, dengan perasaan merendahkan. Maka satu hari nanti dia sebelum dia mati dia akan melakukan kesalahan tersebut. Dia pasti akan melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebelum kita nak mengendahkan orang lain kita perlu ingat perkara ini. Kita adalah manusia yang layak melakukan dosa. Yaitu boleh melakukan dosa. Dan kita bukan malaikat dan kita bukan nabi yang mausum. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa. Itu perkara kedua yang abg satu orang itu bergantung kepada amalan dia penyakit ini akan datang. Bergantung kepada amalan. Dan antara perkara yang disebut juga oleh para ulama ialah abg satu orang itu dia bergantung kepada amalan dia. Dia lupa bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat memasuki syurga hanya dengan hanya dengan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila apabila berlaku kesalahan dalam diri dia, apabila berlaku kesalahan dia lakukan kesalahan dia adalah satu orang yang patuh, orang yang taat, tapi satu keadaan Allah Taala telah takdirkan dia buat salah. Ia terperangkap dengan satu dosa. Maka pada waktu itu, pada waktu itu, pengharapan dia, ataupun dipanggil raja, pengharapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berkurangan. Ibenu apa At Allah berkata, min alamat ijtimaadi ala al-amal. Nuksanur rajai indah zalat. Antara tanda satu orang itu, dia bergantung kepada amalan dia. Dia percaya yang amalan dia sahaja yang akan dapat memasukkan dia ke dalam syurga. Nuksanur rajai indah zalat. Yaitu waktu dia tergelincir melakukan kesalahan, harapan dia kepada Allah Subhanahu Wataala, harapan dia pada Allah Subhanahu Wataala makin berkurangan. Menujukan apa? Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan dosa siapa sahaja, walaupun dia tak pernah melakukan satu pun kebaikan. Tak pernah. Meningkatlah ilahilah Allah jadi ada. Allah boleh ampunkan. Tapi pada waktu itu atas sebabkan dia dia lakukan kesalahan, terperangkaran dosa begitu sekali dia kecewa dan dia malu dan dia, dia dia anggap dia tidak lagi mendapat rahmat Allah. Tidak percaya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tender. Itu tanda. Jadi ulama kata, ini、eh, bagaimana kita hendak bermuamalah. Kita hidup di atas dunia ini di antara dua dua keadaan, keada yaitu di antara al kaufu dan al rajah. Satu orang itu dalam diri dia dia perlu imbangkan takutkan Allah dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa taala. Takutkan Allah dan rahmat mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa taala. Kalau salah satu daripada dua sifat ini lebih dalam diri seseorang, maka dia tidak mampu menjadi orang Islam yang sebenarnya, yang sempurna. Kecuali apabila satu orang itu tiba waktu menjelang kematian, maka dia kena banyakkan raja, dia kena banyak dalam hati dia sifat harapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua keadaan yang berlaku pada seseorang. Dia melakukan kebaikan dan dia melakukan dosa. Apabila satu orang melakukan kebaikan, apa yang perlu dia lihat? Dia perlu lihat ihsan Allah SWT kepada dia. Dia perlu melihat ihsan yang Allah SWT kepada dia, bagi kepada dia taufik untuk melakukan kebaikan. Dia tengok daripada Allah. kebaikan ini datang daripada Allah dia tengok Allah tapi kalau satu orang itu melakukan kesalahan apa yang dia perlu lihat dia perlu lihat sifat rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana seperti mana satu orang yang melakukan dosa maka orang ini tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga orang yang Putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang ulama, siapa yang anggap kita sekarang ni kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud kita ialah bagaimana mana kita nak istihad di kita, bagaimana diri kita ini sampai ke satu tahap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan keadaan, merasakan Allah melihat kita. Merasakan Allah mendengar kita setiap masa dan kesiakadaan kadang-kadang dalam kita usia dah lama dah keluar nih dah puluh tahun dua puluh tahun perasaan itu tak ada tak ada lagi ataupun satu orang kadang-kadang dia terperangkap dengan dosa dosa yang kita lakukan ialah balas daripada Allah setiap kita ataupun kebanyakan kita ada dosa yang dia sedang terperangkap dengan dosa itu ditarik keluar. Tak boleh keluar, walaupun dia usir. Tak boleh keluar. Dia ada niat, dia ada doa, dia ada menangis, tapi terus berterusan. Walaupun mungkin dah buat usah agama dua puluh tahun, dia masih terperangkap dengan dosa tersebut. Ada orang yang terperangkap dengan dosa, dia tak sedar, dia sedang terperangkap dengan dosa. Sebabnya ialah kejahilan. Tapi ada orang yang terperangkap dengan dosa. Tapi dia tak, dia tidak mampu untuk keluar, tidak ada kekuatan. Jadi ulama sebut antara sebab satu orang itu terperangkap dengan dosa ialah dosa yang dilakukan dahulu. Seperti yang kita sebut pada awal tadi, orang yang menghina, membukukan orang lain dengan satu dosa yang dilakukan di akhir umur nanti dia akan dibalikan dengan dosa yang sama. Oleh karen itu, cara kita nak elakkan di kita. Melakukan dosa, kita jangan burukkan orang dengan dosa yang dia telah, dia telah lakukan. Contohnya, kita tengok kan, sekarang ni tengah semangat baru keluar kita tengok orang yang tak keluar. Dulu keluar, 20 tahun dulu keluar. Memang 4 bulan sihat tu tiba dah kita kata sejuk. Ya, dalam mesyuarat kononnya, kita sebut, oh dia ni karkul sejuk kan. Syaitan akan lakukan apa? Syaitan ni dosa yang kita lakukan, dia akan datangkan dalam bentuk kemahiran. Perhiasan, dia akan dalam, dia akan dia akan datangkan dalam bentuk benda itu adalah baik. Zui nalin nasi kubus syahwat di dihiaskan kepada manusia suka pada benda-benda syahwat. Walaupun pada asasnya dosa itu adalah satu benda yang kalau dijemukan dalam bentuk lembaga, ia adalah satu benda yang busuk, benda yang buku, yang hodoh. Tetapi syaitan datang pakai dan pakai yang yang indah. Berikan haruman-haruman yang wangi. Sehingga orang yang lakukan dosa, dia buat dosa dalam keadaan selesa. Sedangkan kalau dosa itu dijelmakan dalam bentuk lembaga, orang yang jahat pun dia tak akan buat. Kerana benda itu busuk, dia tak nak. Orang saja tak suka benda busuk juga. Kan? Tak suka berdoa-hodok. Tapi di Allah Ta'ala kata, syaitan yang menghiaskan dosa tersebut dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, Dia melakukan dosa, dosa tersebut. Jadi begitu juga. Kita tak sedar yang perbuatan kita menceritakan keburukan rakan kita yang tak keluar di jalan Allah Ta'ala. Itu adalah satu dosa. Kita tak sedar. Jadi cara macam mana syaitan nak buat kita, kita lakukan dosa ini yang dipanggil mengumpat, dia akan datangkan fikiran dalam fikiran kita. Tak apa kita sebut dalam mesyuarat. Tak apa kita ceritakan ke bawah lain. Kita sebut ulang berulang kali. Supaya timbul fikir dengan tujuannya tu. Supaya apa? Supaya timbul fikir terhadap kawan-kawan kita, rakan-rakan kita ni. Yang、eh, bila ada fikir, sudah ada. Setan tak tak pakai kan pakai yang indah, perhiasan yang indah supaya kita dengan lidah yang manis menyebut keaiban kesalahan kawan kita tampak kasih bersalah. Apa kasih? Bersalah bukan bukan setakat tampak kasih bersalah kita merasakan kita dapat pahalulah. Tak apa-apa, lo fikir untuk umat, dapat tak apa-apa. Tak apa-apa. Begitu sekali syaitan tipu manusia. Dia bukan sahaja lazatkan dosa, sampai satu tahap dia datangkan dosa itu bukan dosa, tapi pahala. Hah? Itu adalah, itu adalah pahala yang teruskan, teruskan. Semakin banyak kamu lakukannya, maka semakin banyaklah pahala yang kamu akan raih. Berbeda, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kita melakukan usaha agama, kadang-kadang kita terperangkap dengan dosa. Kita terperangkap dengan satu kelemahan amalan. Tak mampu nak, nak buat. Tak mampu. Walaupun tahu. Walaupun、uh, ada keinginan. Tapi anggota badan kita tak mampu nak bergerak. Tak mampu. Ini dipanggil apa? Anggota badan tidak mampu mengikut arahan akal. Tidak mampu mengikut... arahan akal dan arahan hati lemah. Antara sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin hukum kita atas dosa sama yang pernah kita ceritakan pada pada orang lain. Kata、uh, Ibnusirin, aku pernah mengucapkan satu kata-kata tiga -kata puluh tahun lepas. Mananya aku pernah buuukan satu orang dengan satu perkataan, dan aku yakin satu hari nanti. Aku akan dibalas balik dengan perkataan itu, yaitu dia pernah kata kepada satu orang orang miskin ini kata jin ini miskin, kan? Jini fakir miskin dengan mungkin dengan perasaan yang tidak baik. Dan dia masih ingat lagi kesalahannya dan dia ke、okay, satu hari nanti dia akan kena perkara yang sama. Mula-mula selepas tiga puluh tahun Ta alat-alat telah uji dia dengan kafiran dan kemiskinan dan dia tak mampu keluar dari kafiran itu. Ujul kalau uji dengan kefakirah kita, kan? Tapi, ha, itu menunjukkan satu orang yang mana dia dia dia istiqamah, dia dia berkira-kira atau menye membayangkan kesalahan dia. Dia kira dia muhasabah setiap amalan dilakukan. Itu menunjukkan siasatan dia, ah ibnu Syirid, kan? Dia ingat tu, kita dosa penyasarannya ada ingat, kan? Dia dosa sikit dia boleh ingat. Satu dosa dia belum terlepas. Tapi dikata satu hari nanti aku angguknya bukakaya yang sama. Jadi contoh yang mulia dikarena Allah Subhanahu Wataala dikiasnya, ha, secara kiasnya. Kalau satu orang itu dia kata,、eh, Dennis Flek lah, kan? Ha, kita kena fikir, slack. Ha? Tak nak fikir, Flek, ha, tanah bagi masa dah untuk usaha agama ni. Dulu tak ada, kita sebut lagi kan? Dulu tak ada, tak dapat kerja yang baik sekarang nak dapat. Jadi kena ujian, kan? Kita kita indahkan kata dia kena ujian.、Tapi、sebenarnya itu mumpak, kan? Tapi diindahkan perkataannya. Suatu hari nanti Allah Swt akan bagi kita balai yang sama kita sini yang kita tinggal kau syarikat. Buk bukan esok nih, bukan terus. Mungkin dua puluh tahun pas, dua puluh tahun akan datang. Jikalau perkara itu berlaku pada kita, kita kiringat dulu kita pernah tak? Kalau dosa satu orang cepat angkat dia tak mampu. Untuk bagi masa dah tak mampu, so dia keringat. Dia pegang pertama yang perlu dia buat untuk lepas dari dosa tersebut, kena bertaubat atas segala kata-kata dia kepada orang lain. Selagi dia tak bertaubat, maka dia tidak akan mampu keluar dari dosa tersebut. Dia tak akan mampu keluar dari dosa dosa tersebut. Allah Swt nak istilahnya padankan muker dia, kan? Yaitu dia tak sedar bahawanya. Orang buat baik pun datang daripada Allah dan orang buat jahat pun datang daripada Allah Subhanahu Wataala. Ulama kata kalau satu orang lihat orang melakukan kesalahan, jadi dia kena lihat dengan dua pandangan. Pertama dia lihat dengan pandangan syariah dan yang kedua dia lihat dengan pandangan hakikat. Apa maksud lihat dengan pandangan hakikat? Dia lihat siapapun lakukan dosa. Dilihat bahawasanya seperti mana mati dan hidup adalah tak terdiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa dan kebaikan juga tak terdiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok orang melakukan dosa, apa adilan di kita? Kita kata ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa pun tidak boleh menghalangnya. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangnya. Bila benda itu telah berlaku mana itu adalah takdir. Oleh karen itu kata Imam Ghazali, laisafil kau ni abdau memakan. Tidak ada satu benda yang ada atas muka bumi ini dia akan boleh jadi baik. Dia tidak mungkin boleh jadi lebih baik daripada keadaan yang ada sekarang ini. Mana nya apa? Kalau satu perkara yang telah berlaku, benda itu tidak mungkin akan berlaku sebaliknya. Sejarah yang kita baca tentang orang Islam, tentang、uh, bumi, tentang manusia, apa sahaja sejarah yang berlaku, dia tak mungkin akan berlaku sebaliknya. Tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa kita kata tak mungkin? Kalau dia berlaku sebaliknya, maka dia berlaku lain daripada takdir. Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda yang berlaku adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok dengan pandangan hakikat itu, maka kita akan kata apa ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang kita disuruh beriman iman dengan qadar dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan kita lihat orang yang melakukan dosa itu dengan satu pandangannya. Kalau orang tengok dengan satu pandangan hakikat jadi akan jadi apa? Semua takdir berasal Allah tak pe kan tak bayar nasihat tak guna nasihat memang itu takdir berasal Allah maka itu musalah juga. Oleh maknanya dengan dua pandangan yang pertama pandangan hakikat yang kedua dengan pandangan syariat yang itu hakikat tapi apa perintah Allah bila tengok orang buat salah apa perintah Allah bila tengok orang buat salah jadi perintah Allah subhanahuwataala murobbil ma'roof wanhau anil munkar Suhu buat naik dan larang lepasnya kemungkaran. Jadi kita dengan dua pandangan mata ini, maka orang itu dia boleh jadi satu orang yang melarang kemungkaran dalam keadaan dia tidak menghina orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kenapa? Pertama dilihat dengan pandangan hakikat, orang dibuat dengan takdir Allah. Ia contohnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila satu orang itu dia seperangkap dengan satu dosa. Ishaitan akan datangkan perasaan putus asal. Putus asal ni antara sifat mazmumah yang ada dalam diri manusia. Putus asal dari pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bermaknulah tak nautumir rahmatillah. Inna huwa ma'yanatumir rabbihi ilal kamil kafiru. Sesungguhnya dan janganlah kamu berputus asal daripada rahmat Allah kerana orang yang berputus asal daripada rahmat Allah adalah daripada galangan orang yang kafir. Itu bukan amalan orang Islam. Ulama berkata... ...sesiapa yang menganggap mustahil... ...kadang-kadang kita begitu sekali terperangkap dengan dosa. Kita anggap kita dah memang tak boleh keluar dah... ...terima dosa ni. Dah macam mustahil dah.、Ha? Jadi... ...syaitan akan datang. Dia akan datangkan perasaan... ...dia akan bawakan dalam diri kita perasaan takut. Kan? Kan? Dia akan datang dengan jalan agamu juga. Orang yang sedang melakukan dosa, saya tak akan datang macam mana? Mula-mula saya tak akan berucap, tak paya taubatnya, takpe, umur masih panjang. Tapi mungkin dengan jalan ini tak laku. Sebab waktu masih hari kesedaran. Jadi apa? Dia ada perasaan takuke Allah itu ada. Tenang dengan dosa bila dia lakukan. Dia tak boleh, tak boleh duduk dengan dosa. Jadi dengan jalan itu saya tanggalkan. Dia akan berucap satu jalan lagi. Dia akan gunakan perasaan takut kepada Allah yang ada pada diri dia. Dia akan takutkan. Kamu banyak buat dosa, kan? Kamu banyak buat dosa, nanti kamu kena azab. Ditetakut, ditakutkan sampai ketahui orang itu anggap dia ni dah tak boleh diampunkan.、Ha? Dia dah tahu dia diampunkan. Saya kan guna apa? Satu bekalan yang kita disuruh ada dan dia kita ditakutkan Allah. Tapi kalau satu orang itu takutkan Allah tanpa ilmu. Maka dia akan diseretkan oleh syaitan. Oleh karena itu, bagi insan besar, fakihun wa'id asidu atas syaitan min 1000 abin. Satu orang abin ni mana apa? Dia suka ibadat, dia suka zuhud, dia suka wara. Tetapi kalau amalan-amalan tersebut dibuat tanpa ilmu, maka dengan amalan itu syaitan boleh seretkan dia. Dalam dia buat amalan tu, dalam sifat wara atau syaitan boleh besar kan dia? Boleh menyebabkan dia masuk dalam api niaka. Dengan sifat zuhud itu, syaitan akan boleh menyebabkan dia masuk dalam api niaka. Oleh kerana itu, apa sahaja-sahaja yang kita nak lakukan, perlu disertai dengan ilmu. Syaitan tahu macam-macam cara untuk tipu kita. Kalau dengan cara orang yang memang sesat itu dah cara dia. Orang yang dah memang dapat,、eh, ke, dapat kesedaran pun, dia ada cara lain. Spesialis menyesatkan manusia selama ribuan tahun. Kan? Jadi dia gunakan perasaan, dia takutkan, dia takutkan, dia takukan dan dia lupa, dia lupakan kita raja, dia lupakan, dia lupakan raja, dia lupakan raja, yaitu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai satu tahap, In Laa, dia melanggar perintah Allah, La takkan Natulir rahmatilah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bismillah. 私たちは、おめでとうございます。<tes> 私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞私たち私たち私たち私たち私たち私たち私たち Apa itu dosa dan apa itu bukan dosa? Apa itu dosa dan apa itu bukan dosa? Kita tahu bahawa sebenarnya mengumpat itu adalah satu benda yang, ha, yang apa? Yang dosa, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Kita tahu. Dan saya tak kata tak boleh mengumpat nih. Saya tahu orang tu dia tahu ilmu, tak boleh mengumpat dia tahu. Tapi diguni jaga lain nak susahkan orang nih. Hambil dia cerita tentang satu orang, dia kata macam mana mana dia itu, lambat rambat doa lah doa hidayah untuk dia. Ha, dia tak cakap dia itu selagi apa doa hidayah lah untuk dia. Jadi pekerjaan tu nampak macam tak ada mengumpatnya. Tapi ulama agaklah itu antara dia mengeluh kina yang adalah mengumpat. Aku maksud dia kata, aku maksud dia kata doa hidayah untuk dia. Dia orang yang kita nak doa hidayah di mana nyawa entuh lah, ya. Dia tak kata orang itu turut. Dia kata doalah hidayat. Tapi maknanya dia itu turut. Kena doa hidayat. Satan dia、ha? orang yang tahu tu dia, dia tak guna perkataan yang dia itu turut. Tak boleh. Jadi dia dah tahu. Tak boleh pakai perkataan ni. Guna perkataan lain. Doalah hidayat untuk dia. Ataupun semoga Allah bagi hidayat pada dia.、Kan? Dengan muka yang sedih dan hati yang zahirnya macam sedih. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan dosa iaitu mengumpat kawan dia. Dia sekarang tahu. Jadi ini ini maknanya apa? Untuk satu orang menjauhkan diri daripada dosa dia kena ada ilmu juga. Bahawa benda itu adalah tak boleh dan salah. Jadi umat dalam kata mengumpat juga ialah apabila satu orang itu dia bagi isyarat je. Isyarat mata pun boleh jadi mengumpat. Dan mungkin kawan dia tengah buat apa dia suka tengok ya. Dia tak cakap. Itu pun lama-lama itu juga adalah adalah mengumpat itu tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi macam mana kita nak jauhkan diri daripada dosa kita kena tahu bahwa apa benda yang dipanggil dosa dan apa benda yang dipanggil kebaikan ada satu kisah yang diceritakan oleh ibnu Arabi dalam kitab dia dia kata apa berkenaan dengan macam mana satu orang でも、それを言うことは、あなたはそれを a うこと a t u hari, orang tengok,、ok, dia ni ada seekor kedai Memang orang dizuhud, dia zuhud, dia dia nak kebaikan. Bukan kita kata dia ni orang yang、uh, menyamar jadi orang abe ini tak. Memang dia nak kebaikan. Dia waraknya, dia jaga makannya, dia jaga semayang dia mungkin semayang awal waktu dan macam-macam kebaikan yang betul ibadah dilakukan. Dia boleh saya tengok kerja, dan orang tengok kerjanya ada kaumade dah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi tengok dia tak pernah naik bung kerja itu, kan? Dia tak pernah naik bung kerja itu. Dia tak pernah、ha? Maknanya tak guna kedai tu untuk、uh, kenderaan Jadi orang tanya dia Kedai yang ada tu buat apa?、Kan? Kedai yang ada kat rumah tu buat apa? Tak nampak pun bawa Lepas tu dia kata dengan penuh confidence Dengan penuh yakinnya dia kata Aku tak nak kahwin、kan? Bila satu orang tu kahwin Dia akan sibuk diri daripada ibadat Jadi untuk aku elakkan diri aku Daripada terjerumur dalam zina Dia melakukan perbuatan itu bersama kerjaya. Dia tak tahu perbuatan itu haram dan dia buat dengan niat yang baik. Dia kata nanti kalau kalau aku ibadat-ibadat, kalau kawin nanti ibadat tak dapat bagi, apa? Sebanyak masalah kan dengan istrinya, dengan anaknya, komitmen, berbagai-bagai komitmen. Lepas tu, tapi kalau sebagai satu orang manusia, keinginan itu ada. Takut pula. Jatuhkan dia takut kepada Allah. Dia buat itu kerana takutkan Allah. Tapi oleh kerana itu. Oleh kerana dia tak. Dia warah tanpa ilmu. Zuhud tanpa ilmu. Maka dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar lah. Mendatangi minatang. Bila orang tu beritahu. Mana boleh. Sobat takni dosa besar. Kan. Bila dia tahu dia menangis. Dia menangis. Menangis. Menangis. Dia tak tahu. Itu maknanya apa. setengah orang, syaitan selesaikan biarkan dia dalam ibadat dia biarkan dia dalam ketaatan dia tapi halang dia daripada ambil tahu tentang ilmu jadi dengan cara ini syaitan boleh tipu dia dengan mudah-mudah mungkin bukan hari ini tapi akan datang dengan satu dosa yang tidak yang zahirnya bukan dosa jadi dengan niat apa dia buat perkara tadi, dia buat dengan satu niat yang sangat besar, untuk jaga diri dia daripada dosa zilaah Jangan dosa zina ni apa yang Allah SWT firman, ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشةً وتعالى sabda yang kamu kira itu satu benda yang fahishah. Tapi oleh kerana itu, oleh kerana dia nak jauhi maksiat, tetapi bukan dengan ilmu. Dia ulama kata, وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُ مَرْدُودَةٍ لَا تُقْبَلُ. Orang yang buat satu amalan tanpa ilmu, maka amalan yang akan ditolak oleh Allah سبحانه وتعالى dan tidak akan diterima oleh Allah سبحانه وتعالى. Jadi bila kita seperangka dengan dosa, kita kena taubat, minta Allah Sultan ampun supaya lepaskan dia, kita daripada dosa tersebut. Kita ingat balik apa yang kita telah buat, kesalahan apa yang kita telah buat. Antara yang menyebabkan satu orang itu dia tak mampu melakukan kebaikan, badan dia tidak mampu bertindak mengikut ilmu dan akal dia, apabila dia makan daripada makanan makanan yang syarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Saad bin Abu Wakaf. Nabi kata, "Atik matamak takun mustajab jab doa. Ilokanlah makanan kamu, kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Ilokanlah makanan kamu, itu makanlah yang benar makanan-makanan yang halal. Aka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi kamu akan jadi orang yang mustajab doa." Kata satu orang ulamak, apabila satu orang makan makanan yang haram, maka anggota badan dia tidak mampu bertindak mengikut akal dan ilmu dia. Tak mampu. Tak boleh buat. Berat. Sedangkan dia tahu ada keinginan tapi tak boleh. Anggota ni tak boleh ikut arahan. Sebab apa? Sebab seluruh ataupun sebahagian daripada anggota badan dia tumbuh daripada apa? Daripada makanan-makanan yang haram. Jadi makanan yang haram... Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram... ...dia tak boleh masuk syurga. Kan? Dia kena bakar dulu. Ha? Dia kena bakar dulu. Jadi oleh kerana itu... ...dia tidak boleh melakukan amalan-amalan yang boleh bawa dia ke dalam syurga. Sebab memang... ...memang tubuh itu telah dibina untuk masuk neraka. Tubuh itu telah dibina... ...untuk memasuki api neraka. Oleh kerana itu, dia tak mampu. Memang tubuh ini tak boleh buat... ...sebab tubuh ini telah dibina untuk neraka. Kerana? Kebu ini telah dia mainnya untuk nak. Jadi itu contoh yang Allah Subhanahu Taala. Jika orang yang perlu aja nak Allah Subhanahu Taala, kita perlu mengperelokan muamalah kita dengan orang lain.、Ha? Kita perlu memperelokan amalan kita, muamalah kita iaitu jual beli kita, urusan peniagaan kita, hutang piutang kita dengan orang lain supaya apa yang masuk dalam mulut kita Apa yang kita bagi kepada anak dan istri kita adalah daripada makanan-makanan yang baik, ha? Dan kita tidak tahu muamalah kita macam mana. Kita hutang dengan orang tu kita pernah bayar kita pernah bayar agak. Ke? Oleh kerana itu ulama kata kalau satu orang tu nak muamalah dia jangan muamalah dengan kawannya, dia jangan muamalah dengan kawannya, dia jangan muamalah dengan kerkin. Mana yang macam tu lah? Dengan kawannya kerana apa? Mungkin masa sebelum ada muamalah tu baik. Ha? Sebelum buat urusan kan Sebelum berhutang dengan dia Memang kawan yang baik Tapi bila masuk Bak duit ni manusia Mereka dia boleh bergaduh Oh ya kan itu elok Elakkan diri daripada Buat muamalah dengan rakan kamu Kerana Kasih sayang Perhubungan itu Yang ada sebelum ini Dia boleh akan hilang Akan mendatangkan pemusuhan Biasanya、kan? Allah SWT berfirman 私たちはそれを知っている人たちのために、私たちは k れを知っている人たちのために、a たちはそれを知っ a い a 人たちのために、私 a ちはそ a n g っている人たちのために、私たちはそれを知っている人たちのために、 Muhammad T. Syahid Syahid ni maknanya apa? Satu tiket yang mudah satu orang masuk ke surga Tapi masih ada roblok halangan Iaitu hutang Jadi kerana itu kita kena ambil mudah Jangan ambil mudah dengan masalah hutang Kalau satu orang itu Tidak mampu untuk bayar maka dia jangan hutang Kan? Dia jangan berhutang Kerana apa? Kerana Dia punya bala dia sangat besar Roh dia akan tegantung-gantung, sebagaimana hutang tidak dibayar. Engkau, apa tak lagi satu orang hutang dalam keadaan niat tak nak bayar. Engkau, takpe, ini karkun. Takkan karkun nak juga minta utang jinta dunia. Dia kata bulannya murid. Karkun jinta dunia utang bulan ini pun nak. Ha, utang bulan ini yang je pun nak. Utang dua kupang bulan ini pun nak. Jadi oleh kahnya apa dia bermuamalah dengan kawannya dia, dia ame reme dalam masalah apa? Dalam masalah muammala. Tak kisah. Takkanlah dia marah kot. 10 ringgit tak bayar. Kan? Dia tak tahu 10 ringgit yang dia tak bayar tu. Dia boleh bawa ha, satu bala kepada dia. Ruh dia tak terangkat. Tak boleh sampai. Tak aras Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau satu orang itu. Dia nak supaya Allah subhanahu wa ta'ala majukan dia dalam usaha agama. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan kepada dia. Jangan amalan dia yang dia telah himpun, himpun, himpun, himpun sampai ke akhiran nanti tak ada, tak ada. Ah, <tuk> kul <tuk> akan nubuikum belakserina amala al-ladzina zalla sahihum fil hayatil dunya, wahum yasabuna annahu yusinuna sunnah. Katakanlah olehmu ayah Muhammad. Adakah kamu ingin aku bagitau orang yang rugi dalam amalannya, orang yang mana segala usia dia sia-sia? Jangan jadikan apa yang kita buat dahulu kita bagi muscle kita bagi kirimat kita bagi korban samae ke akhirat tak ada samae ke akhirat tak ada mana yang pak bulan tengah Argentina tak ada kon tak ada pak bulan tengah Perancis tak ada pak bulan tengah Mekah tak ada juga semua tak ada bagaimana dia pandai kumpul amal tapi dia tak pandai jaga amal yang dia dia pandai kumpul amal tapi dia tak pandai Letak security daripada anak-anak datang rosakkan amalannya. Yang tangganya apa? Apabila muamalah dia dengan orang lain yang rosak, maka dia datang seperti mana Nabi Sallam kata ke akhiran nanti dalam keadaan muflis. Ya, muflis kerana dia pernah cerca uang ni, dia pernah pukul orang ni, dia pernah sakit cahat si orang ni. Dibagi di semua amalan ni Orang tu Orang yang dicerca tu tak pernah pun keluar Tapi ke akhiran nanti dapat pahala keluar Haa Macam tu lah maknanya Orang yang ditengok di kan Yang ni memang dapur Haa Bila balik gas je、kan? Bila balik gas je Apa kita buat Tak ada pergi pakcik tu lah Biasalah pakcik ni Orang datang si Allah punya Setiap kali balik gas Kita ulang perkara yang sama Kita dah tahu Perkataan yang kita cakap tu rasa Kan Kan Perkataan yang kita kata, oh pancik itu memang macam ni, memang tak tahulah hidayah dia.、Kan? Perkataan yang kita cakap itu dosa. Syaitan akan jadikan dosa yang kita lakukan itu ringan dengan besarkan dosa orang lain. Dia akan jadikan ringan. Dia akan jadi apa? Dosa yang kita lakukan menjadi halal dengan dosa yang orang lain buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.